Hoofstuk 32, die bergtop in nevels gehul, heidense vrees vir die goede, die moed van Sireneus dier die woede van die onweer op die proef gestel, die onweer verstom op die magswoord van die keinkie Yahshua. Maar dit het nie eers in kwartier gedier nie, of die bergspits het homself opeens in nevel begin hul, en wel so dig, dat het terdeer donker geword het, Die hele geselskap van Sireneus het begin klaar en gesê, Nou het ons dit, Zeus sal ons hier mooi bedien. Die gesigde ver van Zeus, ver van die weerlig, Is hier nie van toepassing nie. Ons kan hier amal wel baie ellendig omkom, Want sterflinge mag nie die gode oormatig nader, As hulle veilig op aarde wil leven nie. Maar Sireneus het iets wat skertsend gesê, Nou kan jylle goede allemaal saam iets wat van my hou. Ek het een beter Elohim gevind, van wie nie gesê kan word nie, ver van hom, ook ver van die weerlig. Maar by hom is het precies omgekeerd, ver van hom, ver van die lewe, en baie na aan die doodlijke weerlig. Maar na by hom beteken dan ook soveel as, na aan die lewe, en baie ver van die doodlijke weerlig. Daarom is ek ook glad nie bang vir hierdie nevel nie, want ek weet immers dat ons allemaal nog baie ver van die doodelike weer, weerlig verweider het, is. Sireneus het dit nog skaars gesê, of ek netter in die slaans, precies voor die geselskap in die grond, en na hierdie ene daar nog spoedig en leeg van hulle gevolg. Dit het Sireneus een bykie verraas, en sy metgezelle sê, hoe vind jy dit na, uitlaat, na die vroere uitlating? En Sirenia sê, baie goed, want dit is een echte vreeslike spektakel, waarby niemand van ons nog die leven verloor het nie. Dit lyk vir my asof jylle goede hier die broer van die keizer en nog iemand anders gewaar het, daarom doen hulle ons hier die eer betoon aan maar een hoofman uit die geselskap van Sirenius, wat toch damelik sterk onder die pantoffel van die gode gestaan het, sê aan die skertsende Sirenius, maar ek smeek die keiserlike consulare hoogheid, maak hier toch geen grapies oor die gode nie, want hoe maklik sou die vinnige Mercurius hiës daarvan in kennis stel, en dan sou ons amal dier eenwerig straal verloore wees. En Sirenius het nog meer skertsend voortgegaan, my liewe hoofman, gaan wat dit betref, baie rustig op die grond sit, want Mercurius het nou van Zies ewig dierende huisarres gekry, terwyl Zies self van Juna so in flink oorvee gekry het, dat hoering sien om daardier verewig vergaan het. Daarom kan jy wat dit betref, nou baie gerust wees, want van nou af aan sal Zies nie veel meer met blits en donder te doen, nee nie. Dit het hierby echter steeds hewiger begin en baie angstjaand te donder en die hoofman merk op. O, die keizerlijke konsulare hoogheid sal sekerlik nog hewig spuitwees oor hierdie smaadrede aan die goede. Maar sy reene sê, vandag sekerlik nie, miskien moore as daar aan my soveel tyd toegestaan word, want kyk, As ek net so, soos jy en soveel ander dwase bang vir die goede sal wees, dan sal ek juist nou tydens hierdie see van vier nie so gepraat het nie, omdat ek echter die goede glad nie meer vrees nie, daarom praat ek so. Daarmee was die hoofman sy aangeleendheid afgehandel en hy het toe nie verder der om met die keiserlijke hoogheid te praat nie. ‘n weerlig straal het echter precies tussen Jozef, Mirjam en beide die jongmans ingeslaan. Toe het die kynkie omself opgerig en gesê, Haal jou masker af, jou monster! Op hierdie woord het alle wolke met eens na benede geval. Die hemel het heel te mal skoon geword, maar op die grond het die mens nou menigte ongedeertes sien rondkruip. By die jong man se hulle blik na die grond gerig en al die ongediurtes het gedeeltelik die bos ingevlug terwyl sommige is agter vernietig is hierdie optrede het almal wat hulle self saam met sy op die berg bevind het laat verstom want die mens het nie geweet hoe dit kon gebeur nie